ما كان خير الحديث كتاب الله وخير هذه هذه محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم 52 في العذوي ما جاء في قول الله تعالى باب في العذوي ما جاء في قوله تعالى إذا قمت من الصلاه باب لا تقعد صلاه خير القوره کتاب محت سربتا، مانا لغی، مانا اشترافی اعراب، ڈا کولا ساری جی کرش رہی گرش رہی ہیں. ڈا دوانا بابنی و بابنی و دیم بابن لا تقبل صلاح و تغیره تو په دی اول باندې خدای شکر دې چې په دې مکان کې حضور راغلی دا خو یو څه تکرار غالي دا کتاب الروز ذکر شو نه به بابالو کوم او ځونه تاږي په کتاب څو نه به ځونه تاوی ته داګه د نصوت د خلک او دل تحقق نو کتاب الوذود باب المنست خوینو ځای د بل حق کړه او یا بده شیو چې د او ماننه هم نفس طهارته لکه چې روسه دناځه فطر سره هم راويمي د او داسنه علاوه نور مسلې اته دین په بابن سېدو زه دیني یو داسمره دې بيدو زو ما نه شېد د او دا اته حسن توي نضافت وي مترجم لکه چې اوال او بیا قال ابو عبد الله ኢቲዛ دا یا تاسو ګوشه ده شیداوات فضیلت په آیات باندې شویل سو دا یت راز کی یا فهمدنی دی او او دس رځین marked نه او رسول الله صلوات الله او تکر فاتمی پای موقع جاڑن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جاڑیں رسول اللہ صلی ایتنی بیوزوین مال دعوضہ صبرہ اور عوضہ صلی اللہ علیہ د ابراهيم اسلام د وخت سره د شوي زاره په واقعي کې کړه چې ظالم بود لا فقامت تتوزو وتصلي فقامت تتوزو دا وحرمه علي ني ابراهيم اسلام مدرس دا غیج آلائی چه چه در دا او داس خود محکنهو. لیکن، او نفس وزو دیو، او وجوب وزو دیو، تا دکیفتی وزو دیو، نفس وزو، محکوخ، وجوب وزو، او کیفتی وزو دیو، دارم محکنهو، کیفت دیو دا یا تفصیل تو متوجہ کیدا قمتم رسالات اذا کیدا قانون دی دی او مفہوم یو متالق دی یو مفہوم خو قمته متالق حاصل دی سی فرض لکه داغه جوازه یې شیزان متضمن له شاته ده زه رح مقارنه تي طيام اذ صلات او غسل متوجه دا دابم قاريني تقدم تاخير خو نه صحيبي دي مدخول دې راه مطالعه اجازه سره راځم چې دې دې ما یت دې ز کبر فكبرو اکه او یا خونته میرا صلاه کې فاصله ودي کې تقدم تاخير نه دي موږ یو بل ده صلوات متعدده وودي واحد باندېږي دي ځین خدام مليږي چې مانزه تا کار افاده ده یو د فرقه وی نيشي او دا سمه یو مون شوې مګر په پرموند کې کیږي باندې کومې ځې سم نه پاتې دا ټول خدای چې دا هر مانزه دا به سو پیو کووله سادين او قاصدين البشريه نعمت شي خو زهره را لکه روزو غفنه دي کوي زم عمر په وړوي زره يزو احلى زوم علم اذا من دي يقاسه بار بازوله زات کا چیم چول دیتا شعر نو ها رسول كل سناتين کاو اے رسول الله صلوات دا وجودي كل 30 دا شان کي اميشو نا پس افاری که خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم صلوات متعذب کو وی واه دې کوي فاطمه کی ومخاو صحابیه تاسو کې یا رسول الله نه نه صلوات متعذب کو وی واه او امادهن پالتو قسم می لسم تر می دین له ما صحکرې اصلوات مثال ارتعوت، هو اوذي بو احدى جهدین الذين بنجواه و روانغمدر. ولا چه اما خانی اغیری انه اب گذش عمل شوي، isis تا دقانهwave، ارتعوته باינה این باشد. لذا خونه من د دیله نصرات مطلق دی کړل او روشتا لايق ور صلاتا د غير يهودين کي هم صلات مطلق دي منکر دي دلته له صلات کريستانشت او لايق ور صلات ول نه ګره پتياغ دنا واقع شو ما له هر نو صلاة کي دغه د فقره لاو دو حالت ها <تضحارتنا> حتی چې فراده جنازه ولنه وي کونا په دې کو فزم حتی چې سيدتي د اوت ولنه دا هم یو د صلاة کې جمهور ده لري چې جنازه بیا د سکی زکه ځای یو د ہم انگو کتاب اللہ ہوتا صلاة رہے لیے اولات و سلیہ او شعبی و بخاری سمائے بخاری سجن تلاوت کی امدار آئی دائشدہ زیادہ و سکیر بخاری کے یہ سلوش وقت پر احمد دین زم باب باب سجود المسلمین مع المشترکین. امام بخاری ویوال مشترکون نجسون لیسل ها لہو مما نبی آدھا سیدہ جایدتا. ابن عمرو اوید آدھا سیدہ کلاوات کولا. او منگو اے سیدہ احمد جوز دے. دصره او د مشرک دا عمل نه اله نشته کوله مشرک عمل کړی دی نه کوه نه یا څو عمر رضی الله تعالی عنہ شیزه چرانو وید اصول او کی م بغیر توهین لفظ نشته بلکه هغه کلمه د توهین دی خامه نو فکر ته بغیر توهین بیا مالمیږم چې د عمر د خو راي ولا د خپل ذوق د کمیه ته قبل ترته ديته کې چې د محمد دا ذکر وي څنګه قدې چې لا يسجد الرجال الا هو توحد په دې جن کې مصالحه پاکه شهورين ورای خپل اګه ته رهن هيو سره په او دا څنګه نه ښه دي یا هم ټول یې دین دي حایته خدای ته او ما د و ځنې دږي مخکې وکړم مثال هم ذکر کوم چې شي شي په اورانې کې باندې ګیايمي ورته نه شي ته مونږ دوی دا وخت مته شاحي حالت او دا خبره د محکمات نه دي ديونه دوه او نه یادارت ته نه تي مونږ ته دي نه توګه دا شحادثه سه مون مخامو شمو هغا عصبیشو د ما به کارچه خدا خدا دو بری شروع تا محمد سمگیریو و ما خنده تاریش الان دا غستمگری دا حبرو فراد قبلغان شیخ بای غستمگری تا کتل ماتبه اکتل شد دا غستمگری حالتی دو پتا مانی داد علیوانو دا غستمگری احبرو مارا مادر اکو لگا خب کنو اوسکیدو خیریم کولیم دوانه لسنته دې شو کړو به میا څنګه دې په کاله ری بابا مو من یا مونږه شامل په اخرو سوهین په مطلب کو په دین په مذہب کې دا تاثر نشته مونږه کا هټريقه د فقره په غنن متوبنه مې مې ما خلق به جوړا بسنګ راشي شي او سره نتي او نو دڅ کوی چې هغه د خپل سترګموند چې د نړۍ د سېلینی او به لا وره لا چې ته د مازې دی ها تر توکم ترې خپ ته مونږ یا تر کپې نه موثوق ولجې دې ای ماجی غټ کې مراته چې کاټو ها ما دې نه حملې مانده تیم ده من چو فرض ده کم نچنه چا ری آغده نا کئی کنا کم چشای ری دیم خوالدار جمون دیو کی و دیم تبیم ایلاو شکا حاضر دیج ده دیم خوالدار دی، پده من ممنع او کاجی سنگا بیعود و فشیدی قضا بکتی دید، با دیگوی داری ماهو بحنی کم اطلق باند، او دو لا تقب و صلاة و انتم سکارا رجی، دارق ام دیو دو سکارا ولا جنبان سورة نیسا کی بلیتر یقن کردی، سلالا رم قول نه رجی منزو کی او قضا قدوان جبتا، اعادنا اعادنا اعادنا اعادو خوبا کئی کئی و قو قضا واجبات امام ابی صبح سبس سیده دیننگ دیکھ اشارہ دیو چھو دیکھ اعادو چھو دیو اعادو خوبیر بن مسلم دیو دیکھ اعادو خوبیر بن مسلم دیو چھو پاکشی مه دراسې نو روښه باندې چې نن یې ښو تجوید ښایمه په سبقایي تا صاحبین خپل دې <تصفيق> فاصله وجهه غاسو کې اوبره ثوبه دي د اتفاق در په کې ضرورت دی کولا ایم ما دې کومه اوبره ثوبه ضروري دي هم احناف یې چې نصرت ولونکه چې اوبره امام نبی صلی الله علیه وسلم او مالیک سره دې دې زير هغه چنده مونګه سلام لاندې شو دا غسر ګرال یو مسئله راغله یو سره په دې سیکې دا وزاو ته هر تکې وروسته دانو خدا وای کو او میلا ودي یاده سوچي وبنه ميلا ودي يا حكمه يحق او تودين امام ابي يوسف سيد مائي ماريق كلامه د عامه ديږي چې دا واور د دې سي دي بدن پر راکږي نه نه سي خوکه ان دامن له لاندې ناند تاسو ایوه خلیه دا څواریدا دې دې دا واري دا سي نو کارګیل کې دې کارګیل دې کې سوخراو ته نه شي جوړو سندسې چې کوم دې هټه څنګه کوي اې انسانم کړو په خوړه یې ذکرونه زو لای مه رسې دې پوندو خوړه لګې دره لا کته ځاټا چې پونه شي تاک بہنمی رسلا آو کر سکتا ہے. تیری. بے براہنشن تاک دا پندی بے مچشو جائے. اگر ایک جننایتی ہوتاک سکتا ہے ایت سوکنیشتے دے زروانی ماہو پندی بے مچشو جائے. سمی کتل زولی میرا روستا دا آشو کانگر شروع. ایو لڑگیا دا رہا ہونے تاک دا رہا ہونے دا آشو کانگر ایا ائسته دنه د دې شې دي چې په مخ دي و برابرات لري ګرمي سم د شپې د ګډه څنګه حالکه به کارګير څنګه چل اوجوه کو په فل و شم اوجوه کو وجهه یې په اموجه ولہ پوزاګی یو مختره پهنا د دوپله د پوزمه بحثه سمالمره کې راځي خدای بخاری نور د وجهي مقالوت تعارض نه کوي امام بخاری کړي ماني مخوردا امامي تني پدنه ده ګیرلم دا ول سم سره د مخ په طرفونو ګرها یو څو توې چې د مخ په طرفونو راټوکی دي او په ځنه باندې په مارې تکم یو یاد شونې اعلان یا دمه دا لري ګيري د حق نخري دا د مختره این زنی که سما با بر پوشوگه ایر، اگر دیدی بوری اختر رسیدی نسود چیم. اما در آخرای ورک بادم. زنی که پنو سمانی باسه جاییز دیده اوید. اما بیش خواه کراه کچه <مش> زوجیتی خبکیی مسترات بیش. اما <مش> زنی چار مستثلات. باجوی دا کو جیفت دو جو چند رجیم، ہم دیزاید دی. باجوی کمچه دیچم میسر گیدی دا اگلان دا اگل دیو، کمدیچم میسر نید گیدی. خیر دی. باجوی دیچم مصد رو بے بای دې وای مسجد قول بای دې مسجد صلوت بای دې وای چې د شملې څخه ما دې قول پکې غسل دې دروړې غسل له صلوت سره سقوط دونو صحیح خبره که مرست دي کې د لیک مخته چي د دین زلفړش دي علي ودای وسنان کې پوره تحقیق هلال دي کې هم په کار دا دې کې چې د هلال د سیم رادیو ده متبادله لري راځي ايديکم پوری کو جره یو کسو وګه پرې دریم لا صفاو وسکی نو کومه را دی په خته دي څنګه نه وره ژوند غیدو هغه را کو د دې دي نه او کو چې ردي شو چې یو پیږه د سنو باجه ماران د ثري نذر دوږي نه د ولا سن راشي شي کو یو ناپتو بلتام او نغتان انزلي او کو تامو یي دوند و جاید موزو الفرد پاحت کیلیم. مختول هرینی دی میر فاکینونا. مختول هرینی دی کادینونا. ناغسو تاکی بایین جیدان دی مرد سجید. نوکان نالان دیو بیدیو بیدی. په پدې کې تدسیتو شو په بدن نن راتلې لکه وړې دي یاو درا یاده آ سرنګونه د گئی نو کوشش وکړي چې را لیدي مې په کین داخله كونې یا خرخایي تاسو یې اختلاصه د امام دوفر څخه ته جمهور کني او ترجیح دیرا را جمعید فقین داخل دی دا الال مراقب کے او ام صحب بروزی کم او دیکی پر باست لکو مد خیر رسی محصورات پورت افصیلی او انتار اتواب مانجر دی د دې تاخير عام وکړه و دې وظیفه ترې دین مفصل راځي باب معصن فلي رحمت کریمه قام کې خپل تفسیر شروع کړ بالله إنه مخشي خطعين عزاوشه وستغين مراته فيه بين نبي الإسلام أنه فرض لذوق مرة تان مرة تان وتوضع إذاً مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ولم يجد على ثلاث هو كارهاء العلم الإسلام فيه ستا څنګه دی وای جذبو سيد النبي صلى الله عليه وسلم مخکي آزادي کړو اوسمر راته وو او تياوز پر آزادو کې د حضورنا خیریدي آزادو تر سنور آزادين جي ايا پري آزاد کې د محلي مفروضه نه جيتې کوي سيرو دوم روكما شیمو سانی فا ده مرات تفصیل خب مفصل کره دی. ویشتم آسفت آسو گو رای. نا ویشتم آسفت آسو گو رای. آو دیشتم بابو گو بابو گو رای مراتان مراتان. اون بیدا. درستم بگو رئی بابلو دوئی مر رتین مر رتین درستم بگو رئی بابلو دوئی سلاسان سلاسان مازی با اوکی رکھ با اوکم او سنگمہ مازی با اوکی رکھای چی موکررات بدشی نبی اوائی چی چیلی اویل شوید اویل دا غیر چرال ای تاورو داشی او <سؤال> دی بهتاه سموالی نه چې دا تخریف کوم دي شو دی خپلنځي دی یعنی بوخاري ګرام مزيره دي ته مقق باندې ټول <سؤال> شده مش ته خنو او ز بتاه بوخاري په لو ته کوي چې او ز بتاه صد خلاصي په وخت ته شي چې مرسلين دي مرسلي ته په دا غلا غلا یعنی کی تعارف کړی او ان شاء الله چې بوخاري بتاه په ي خو وي او شحکته الی ها لږ دروغ وي شه ده موي ترغیب ور کوئی طالبان خدمت به خبره پر پنځه طالبان نه غرا وړاندو شي خاص کار دا کوي نه خبره به خبره برته د بخاری کټره خدایان ته کوي په نام ا دې دې تلخ دا د اس په خو په نسل اګه راي ها هو مراتون مراتون یو مصور شده او غاس من عزای غسطتان مراتان مراتان مصوری مطلق شده او مراتان مراتان تا خوكی ریشی و منصوب آل حاج دا مرخوط مطلب او خو منصوب جی کم دے وزار دا ممنوع دے اسراب تدے ممنوع دے بیلکل ممنوع دے موسى نفادی رحمت برحب پدیوان دی ورسا باب بذکری بابو نمازی کرکی ورسا باب تاثرگو رئی باب آتخفیف لوزون و اسراف مکوائی ام نید دا لیکن دا سبا ام نکیشی بابو گرائی بابو اس باگ لوزون تاثرگو رئی نو در میان کے بچلیگی سنگ آتخفیف لوزون وکے و تحقیب مان از باب باب از باغی دو دو پیر نظرمش باغم باب امود دا تب سیدی پتیدیش ها تادا با پوزو که همنا که تادا پوزو که ممنوع دا پاتو شما سراده توری غررین و توری غررین و توری غررین صاحب پدرین باب بانده باب فضل و غرور محجد و مانده وراشی التدا الفاضل ومي سامر کوي اتره اوغه ته فلي افحال امیدان خوا ته په دې باندې کوم ان شاء الله ثم ان شاء الله رستني ور د متوجه شي صلوات الله خوشو خدای دې جنازه تم شې میچ یې دې تاسو سيدي تراو التحقیق هموشو لا تقبلوك دا ايوح ورمال فلکی جزلتنا الفاده جی لا تقبلو صلاة دا رقم حدیث کردی من اطاع عرافا لا تقبلو صلاةه من اطاع عرافا لا تقبلو صلاةه عراف تجوک رجی عرافا دقش شیخ یو کاهنه را راهی کاهنه دریا خو زمای جنا تایبی دی په جنا تو شه معلومه کاهنه ارا پم تا کا یت تی خدا پالنا ګور یو دا سرگی پټ یو کلا لاسنه ګور یو پدیناسنه کناخه کله په حروف کو تدی بغا رر دښین ما ل پت کی قوا مکوا حرف غالب و حرف مغلوب دین. یا په کتاب کیلی خطا پالنامه وی گوه تا بیدی. بلتوی تا پی گوه تا که دانو دا حرف غالب بانی گوه تا کار کوا دا مغلوب بانی مکوه. یا چا تاکم دا بای یا غده چلی که گوه تا کوا و مکوه. تا خصوك رسی موطی لنالچه آخشمت نماد مجد دیسی من نقبلی گی لکه حضیث کری جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمید دی من اتار راپ ان لا تقبل صلاته حضیث کری جی لاتقبل صلاته حتی ارجان لا تقبل صلاته حتی ارجان لا تقبل صلاته لادق خاربه په دې ډول وانه قبول لږه چا ذریعہ د قربي دایي ګري قبول لکه ما صدق قبول څو معنی کوي سوچ را بل چې یو یا اديتي قبول له چې ما قبول چته ده احسطه قبولنیس از کمشی ذریع دقور بی الهی دا. او هدچنا توم و رسول عزبا غیر، قوط هور انده مسقد قضان ده واجب لحاله، حام خوادان ده قضان ده قضانی تهور، تهور امراضی تهور امراضی، صوور پس زمي باندې ما ست د فتح شي هغه شي چې په کومه څه پیدا دي موسن ده الفاظ په ترجمه تل ما په کې ورکوه وري دا حديثه مسلم او داود نه سي ذکر کړي دي خداده په شرایط سره برابر د دې وزن ز په ترجمه تل به ذکر کړه موترجم له کرا حدیدی کلات و تقبل صلات و منحظه حتی اتوازه نقرد دیگی موندعا چاہ چاہ دیوزا شویی حتی چاہ درسوکی قارل جون من حضر موت مال حضر شعب آراد قارل فصان حضرات وزوزتا سنوی چی ترجمت البعبال فاز وزوزمخی از هر من الشمس رابتا کارنی بیل پر رابتا یو زی د دین کې مرایتي چاته منغوايو صدیق یې دې ترجمه العلماء که سره وته ما با سره ربتم ادميږي اوبه چته شاهد نه دي پدې مقام کې دا حدیث چې ده پدر قطره مطلب ما زده کړی د ابداود او مسلمونه سې کې الفاظه دوم دي شوړه صدقه من غلوول لا ته ورا صلاح د غیر ترونه نه لا صدقه من غلوول په خیانه صدقای ته کړی لکه اسکار له سريتا د بل مال ده د تطا پاتي شوړو او بوغایشي زه نه پښوړې په یو وخت او خاتکی او ستترې کې بوغایشي کاو سره تمہاري ميخات به ورثي کا هو تعلمني ورثي اغه ته به ورثي کوه آغ نهي مالک الدول دينه په دې ورته کوي مالک الدول د دې ته با فقير او فقير د هر دغه خلانو دفاع پس او دا وای که فقیر راځه نه دغه حرام نه راځي انتفاع اخرین لیکن ځان لبا او دا اجر نکي زمما ثواب شي بلکې زده ګنا نه پښمه او اجر چا او د چا دا او فقیر ده پر د شي نه انتفاع رسدای شي پر کار رسوله تر دې شي او سارا ول ورکړې ده ده حدیث مطرد ملو راقصر مباحش اسمه کشوری البته پریدان کوئی قارجون من حضر موت دار حضر موت صلیتوکو دلیتا این شایج لا اماما حضر موت چه ده دیمان دعلا که کلره حضر موت امراضی حضر موت امراضی نزبه چه که ام حضر می بول چه حضر می جمع ریشتان حضر مرادی حضر مان حضر مان حضر مان حضر مان حضر مان فقط حدثینو فصا زره دی داغه یو زاره چې موږ په دې مخام کې مناتونه نږدې کرکاو چه مانا د حدث صدې په دې باندې دا ای موصي اختر عبد ماناتو نکري په دې با به او باب دا شي مستقيل باب بلکې په دې کې او را چه وی سیل له او امر کړه نه نام منسوب الحکیم یو اور کړه وی یای وتا و ذا حب ال امثال کړه دغه شان د شی که خایدی شی او د یا ای دو رب الحکیم معنی یو امر کړی دی ځکه د علاقه ځنی خلک په دسي امور کې واکې کیږي هو داغه ته پروا نه کوي یو کسره نو وخت ته اونده کیو اول ته کوڅو کوئی د ما ایم شی مونږ مرګره ته چاو کیو کیو کزر زری من یو کو دغه په تبلیغاني اعتراضو یو وخته اته دې چاته پکاره نه خریدار کېږي وو شیرافق کوي ته پکاره تفسیري له مخه کولا نن کا یو مرګره خزهینه راغته تبلیغې چاته پکاره چې ما په ما دې ګر دا سلام دې یا کبیرانه ما چیږي دا چل نو کنه دې تبلیغ کار دې ځنه پیږي خو دې پرېن کو چې تاسو یې چې دا له پې کو فاته پرته دې مسلې چره او د دې معنا چې باب 33 بابا ما لمن يردو من المخرجين القبول بور بابا ما لمن يردو من المخرجين القبول بور جي منرد اهن فورا تقريب فراجبان جرائشي دلتا خرده سريك پيكا علماء حدو پا ده ترقيا بو عرر الله طول ده ترقيا طا ته وی چې بیره څو ته خروج دي حورات هغه کې معصوم دی زېبا څنګه